mondják, nem kell ellenség annak, kinek a barátja magyar. A pattyú a küszöbön Európa, nem ilyen gyereket akar. Rossz a ére, azt mondják, megezi a húsnyers, Túl sokat iszik, és sírva hazudja, adni van kell. Azt mondják, vendégszerető, de nyelveket nem beszél.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 jó, ezt, ezt beválthatja az Uginál, nem tudom, hogy mit kérdettő lehet. Elképzelésem. Nem tudom, mennyi kredítje van. De most, most közölte velem néhány pillanattal ezelőtt. Tehát én nem, nem, nem, nem, nem, nem, aquell, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, akkor nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Lehetőleg, hogyha hamarabb véget végettél, akkor valamelyen 9 magyarok nem csak meghallni. Én adásban voltam önnel. Nem Oké, okay, rendben van. Késcsoför. Nem csak meghallni tudnak. Vintermantel belement, úgyhogy a kreditjei a Vintermantelnek önnel szemben már nem tudom, hol tartanak, az enyémeket most ne számoljuk, az nem ide tartozik, akkor 8.30-kor vagyunk mi, az a kérdés, hogy a 11.45 az még, mint az Peter diháza. Jó, rendben van, akkor tehát 8.30-kor. Oké, rendben van, köszönöm szépen. Kül a a la a <tos> <la fombe. tos> értem a Tamási Józsinak, hogy szólok néhány szót a Lilákáczról. Ugye fél tizenegy környékén találkozom az igazgatóurral, mármint a József Attila színház igazgatójával, aki kérdezte tőlem múlt héten kedden beszélgettem Terihaj Péter rendezővel, vagy láttam az előadást, nem láttam, 30-án megnéztem, másodmagammal az alábbi sms küldtem a rendezőnek. Tegnap. Ha csöng a telefon, ne meg. Helyzet van, de nem jelentős. És csak a Krisztának üzenem, még mielőtt aggódnék közt. Azt írtam tehát, hogy. Jó reggelt, ezt írtam tegnap. A második felvonás végére összeállt. Tótmanci remek. A zenék általában működnek, a bicilis jelenet értelmetlen, holnap találkozom az igazgatóval, a Fiala János, ami egyébként nem igaz, hiszen holnap után találkozom az igazgatóval. Erre tehali Péter az alábbi esemest küldte. Köszönöm egy kompozíciónak a végén kell összeállnia. Van Mancinak örök, csak én biztam benne a jelenet valóban értelmetlen, ha csak nem tudja valaki, hogy ott a zsidókról volt szó. Eredetileg egyébként az előadás ritmusa miatt van szükség rá, ezért sem lehetett kimetszeni. Örülök, hogy láttad jó reggelt. Ez a jó ez önökre is vonatkozik. Remélem, hogy nagyon levéltitkot Teligai Péteres emesének felolvasásával nem árultam el. Az első felvonás nagyjából a háromnegyedéig az, az, az darabokban van. Tehát az, abban semmi nem áll össze, vagy legalábbis én egyfolytában a honpolára néztem, és mi akkor szoktunk így egymásra nézni, amikor aggódunk amiatt, hogy a szünetben véletlenem nem megyünk-e haza-e.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 A zenék használata az első részben a totálisan indokolatlan kategóriájába tartozik, ugyanannyira, mint amennyire az ember az egész darabbal nem tud mit kezdeni, hozzátéve, hogy amennyire a Csacsinski pálnak a választása teli találat, a Tutman az egészen fantasztikus, tehát az, az, az egészen fantasztikus az a nő,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 Van az egek, lángba És ha a megcsora, egy karkötő. Senki? Nagyon jó kis hétvégén volt, hozzá téve, hogy ugye nem volt hétvége, május elsője volt. Én itt az elmúlt napokban gűzerűvel költöttem a pénzt, amivel önöket nem fogom zrikálni, hogy ez a nyári programjaim, programjaimnak a finanszírozásához szükséges, amelyet megpróbáltam megtölteni tartalommal, főleg utazom ugye június, július és augusztus hónapok. A netán elérkezünk a szeptemberhez, és módomban lesz önökkel beszélgetni, elmesélem, hogy hol mindenhol voltam, de egyszerűbb lesz erről múlt időben beszélni, mint jövő időben. Legyen szíves, még egyszer leesett a horogról. Jó régőt! Tamás József, Szia édesem! Köszönöm. Körülbelül hasonló volt a véleményem. Ennyi. Te egy gyakori... Akkor szálljál. Hogy a azt akartam kérdezni, hogy te egy gyakori József Attila színház látogató vagy-e? Igen. Bérletem van. Szándékozom megújítani. <laughs> Rendben van, remélem igazgatóra hallgat bennünket ennek örül Köszönöm, örülök, hogy a szívem. Szia! Oké, okay, sziasztok! Nagyjából ezen a hangon beszéltem Persányi Miklóssal is, akivel összeakadtam hétfőn este, amikor a filipóval elmentünk inni, és még nem döntöttük el, hogy milyen útvonalon iszunk,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 beleért, hogy ember nem tudja, hogy hogyan tud ez az ember egyáltalán focizni ennyi lökdösődés után, hozzátéve, hogy azt az arcot, amit a Dembeli 95. percben nyújtott teljesítménye kapcsán honyat fekve produkált, hát az alapján akár a Gloob színházba is elmehetne, tehát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 A Linekeres mondta, hogy 22-en játsszak a futballt, vagy 11-en. Egy csapatra gondoltam, de ha gondolja, akkor legyen 22. Köszönöm, hát hogy kijavított. Egy... Én egy csapatra vonatkoztattam, ön pedig kijavított, valószínűleg igaza van. Az a hang, amit megütött azonban, az édesanyámra emlékeztetett, nem pozitív értelemben. Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt Lapatos Úrszám! Természetesen én is végigmértem a tennivaló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 Elállom az utat, és megszeretlek Nihetetlen, hogy nem szeretlek Nem szeretlek, nem szeretlek De hogyha eltűz, megkereslek Baby, baby, te nyomorul állat Jó reggelt! Jó reggelt, segítséget kérnék! m 3 programot szoktam aránylag hát internet ezt... Re... internetre ment elsőjétől ezt nem tudtam egyszerűen nem értettem, hogy ez ilyen kulturális programot ez elmagy elmagyarázták, hogy ez most önnek jobb lesz, de hogy a, hogyan lesz a jobb túról. és miképp arról <laughs> hát be van írva, hogy elsőjétől megszűnt. egyetlen olyan ahol a nem, nem kulturális meg nem dolgokat... meg interneten ingyen elérhető hát, tragédia Hát akik legalábbis számítógépeznek, azoknak igen, Tudom. sajnos nem áll módomban, vagy nem szándékozom az MTV semmilyen munkatársát megkeresni az ügyben, hogy miért döntöttek. Nem döntött. sehol hírt, nem olvastam de, róla. A, de abban sok sok helyen volt hullaszom. Elnézést. Ne, ne kényelj, elnézést, de minden esetben most kivételesen a, a külületes tudakozót el tudtam sajnálom. játszani. köszönöm. Viszont halláson. Sokan vagyunk Kevesen Bébi, bébi, újra nálad. 06148909999 és Két dologról szeretnék most itt hirtelen megemlékezni, de bármilyen dologra reflektálok, ha önök telefonálnak. Az egyik a honpola érdeme, és teljesen igaza volt. Beírhatja a fogásnaplóba. A másik az egy... Kedi beszélgetésnek a folyamánya, amiről az meg is emlékezett, illetve nemcsak a kedi beszélgetésnek, de a kedi beszélgetésnek is volt köze hozzá. Miközben a hozzám érkező e-mailek és SMS-e szerint az emberek zöme erőteljesen lesajnálta újhelyi Istvánt és az ő teljesítményét együtt és egymástól teljesen függetlenül, korrigált nem sokkal a kettőnk interjúja után. Valószínűsítem, hogy a kettünk interjúja nélkül, vagy beszélgetése nélkül is.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 kezd magyarázkodni, minél kevesebbet mond, annál jobban érthető, viszont annál nagyobbat üt. Szóval volt a vendége Krug Emiliának akivel volt módon találkozni a könyvfesztiválon, de valamiért nem köszöntünk egymásnak, de ez nem tartozik ide. Nos, a Komiját Imre, aki az MSZP alelnök, egy adonyban járt, és onnan jött az egyenes beszél stúdiójában, ami azért lássuk be ő magában nem kis teljesítmény,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 hogy fel kellett fújni, mert gáz nem vittek magukkal, vagy valami olyan gépet vittek, amit rá kellett kötni az elektromos áramra, és sikerült egy olyan családot találniuk, akik felajánlották önként és dalol, vagy segítenek,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 Gépett, minden esetre egészen hihetetlen volt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 egy harmadikat kérek. Tehát, mint a pókerben lapot kérek. 061 0999 és 0636 Ha akarják, honorálják, hogy ma ilyen sokat dumálok. Ha akarják, nem, akkor zene fog szólni. 8 után Györgyevics Beledek, fél 9 után Wintermantel Zsolt, helyett Ugi 9 környékén Wintermantel Zsolt. Oszt, jó lesz! Akkor fél tíz. Feljövök, érted, a város alól. Yummy, yummy, konzum om Lágy összeomlás, gyilkos finis. Én jól vagyok és jól vagy te is. Egy kicsit félek ordít rólam. De ilyen boldog még sosem voltam. Lefele menjek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 Semmiről nem akarnak beszélgetni? Ez milyen szomorú. Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. A jelenlegi fázisban azt tudom önöknek mondani, ma május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 és ezt én biztos nem hagynám ki, mint hogy nem is fogom kihagyni. Szervács és Imola napja, május 13. hétfő, fél tól akvárium klub volt lokál, fél nyolctól, a belépés ingyenes. Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Szabály, jövetsz? Persze! Tegnap sikerült kimenni szokásos évi programként a lányommal, és... Az érdekes volt, volt az a még egy körzenek arra, ugye Abaházi csavával, azt mondom azért ilyen, ilyen autótűnc című effektre rá, sátjének kötni, azért voltak hamis hangok. Törökárdán és a mini kiegészülve ezzel a kis fiatal, 13 éves sárttal, aki értette, hogy mennyire a kezébe van már most a, a, a blues. Ád, Ádi bácsi hozta a régi formáját, Jenny volt mindig. A, a, a beállt nem, nem kedvelem, de azt kell mondjam, hogy, hogy a fúvósokkal, a meg a, a beöltözött rendőrökkel, akik itt meglepetésen üsszerűen följöttek a színpadra, azt kell mondjam, akkor a sót csináltak, hogy tetszett, pedig, pedig nem szeretem a, a, a rekord. Mobilmánia, ö, nagyon szépen oda tette magát, nagyon jól szólt. Hát, vik, vikidál már, már öregszik, azt kell, hogy mondjam. És a, a csúcs, amiért kimentem, ugye az Ávodi, meg a, a révész piramisévek, mert hogy nem hallottam soha még a, a révész félővel, az viszont, az viszont csalódás volt. Tehát az a technikai vénázás, hogy nem szól az Ávodinak a gitárja, ö, meg, meg ilyen hosszú szólók ének nélkül. A, a jár, szerintem a 80-as, 90-es évek volt a progresszívoknak olyan időszak, ami megengedte, hogy, hogy kell hosszan. Kivel Én... volt? Lányommal. Hányves? 17 lesz. Kit látott most először? Őket. Őket, mert még mondta is, hogy a mobilmániát biztelátjuk volna három évvel ezelőtt ugyanígy, ugyanígy. És hogy tetszett neki? Hát azt mondtam pont, pont a révésre, hogy olyan acsarkodós vagy, olyan erőködés. és Azt éreztem én is, hogy a, a Nemesset meg a, az egyéb korábbi koncerteket képest, ö, hihetett el, hogy ugyanaz a, az a felső G hang még jön, vagy az az A is, de, de nem, nem onnan jön már ez az egész, ahonnan akkor... Kevés a... embernek van olyan szerencséje, mint a Ferónak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 a nagyferúrról nem gondoltam akkor semmit, és ha azt nem is mondom, hogy fordítva van, mert ahogy a tizennél és a 20 éves koromban viszonyultam ezekhez a zenészekhez és ehhez a zenéhez, az, az nem visszahozható. Szerencséje van a nagyferúnak, és nincs ilyen szerencséje a révésznek. Hát illetve azért azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy a ugye itt van három szerekar. És hogy Török Ádám és mini ugyanazon a néven szerepel, a Fé mobil nem ugyanazon a néven szerepel, két-három eredeti taggal. Ennek a, a jelent, tehát ennek kevés jelentősége van. Ennek nincs jelentősége Nem az a fontos, hogy mi van rájuk írva. Én a Lecce itt bármikor megnézem, köszönöm szépen, hogy hívott, hogyha egyébként Crunchy-Francsi néven futnak, csak álljon fel az eredeti csapat. Jó reggelt kívánok! Viszont? homo nazar sozon hozzá sucht doldos fazin megosztanak a vélemények, szerintem a révét Dávodi produkció volt a legjobb produkció. Annak, aki annak azokat lennéket szereti, azok a szólók, azok a gitárok, szerintem még technikailag az is a legjobb volt. Nagy Feró én pedig azt tudom mondani, hogy Nagy Feró varázsát már nagyon igen elvesztette és borzalmas volt a tegnapi. Elhiszem, tehát én a tenepi estét nem tudom megítélni. Én azt tudom, hogy legutóbb a, a Doány utcai láttam a révészt, ahol varázstalan volt, és meg nem mondom, tehát egy éven belül láttam a Ferút nagyjából ugyanaz a programmal, mint amivel korábban is varázslatos volt. Tegnapi estéhez vagy délutánhoz nem tudok hozzászólni, valamint én a révészt az elmúlt másfél évben kétszer vagy háromszor láttam, a ferocit elmúlt négy évben legalább ötször. Ezek nem összehasonlítható dolgok, de amit mondtam, az én így láttam, ön meg úgy látja, nem kell igazságot tenni közöttünk, ő így látja, én úgy látom.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 A fényképet. <gül> é, és, és tényleg egyetértek veled. De amit a Ferom minden évre egy, egyre inkább emeli a saját kis mércéjét, ő nagyon tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Ne, de nem, nem az engem, ez másodszorban foglalkoztat, engem elsősorban az foglalkoztat,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 Hát nehéz hogy mondjuk ígipókkal összehasonlítani, de azt gondolom, hogy van attitűdben azért lehet, hogy, hogy miért van ő a színpadon, és hogy van, de rettenetesen tudatos, nagyon jó vele dolgozni. Egyébként, amit mondta, hogy a környezetének nem lehet jó, hát annak a környezetének, akivel dolgozik, annak biztos jó, hogy az egyik fia a dobol, a másik menedzseri a zenekart. 73 három a... éves. Tehát, hát az fantasztikus. Tehát, ahogy ott futkossz a színpadon, Többieket azt nem minősítem, bár van egyébként, aki a tegnapiak közül legalább ekkor az csinálja ezt a dolgot, akkor is, hogy annyira nem szeretem, de az, azért jó volt. Nagyon jó volt. Hát ami meg az MSZP-t illeti, az viszont, hát, szerintem az. Figyelj nem... ez legyen két telefon, Isten hogy hogy egyszerre szerepeljen a nagyferó és Újhely István. Annak az ideje még nem jött el. Én kiállok az új hely mellett, ahogy viselkedett, ahogy visszavonult. Még egyszer, á, szerintem az MSP, amit el lehet szúrni, az zömében elszúrja. Ezért mondom, hogy nem lehet egybevetni a, a, a, a, a fidesz ami nem szúr el, de ugyanakkor. Meg hát ez a komiátémre, aki lefogyasztja, a nyíradonyi családnak a számláját és ezt el az egyenes beszédben, azért az, az, az, az egészen elképesztő. Jó reggelt. Hát azt mondta, legyen két így van, telepont. Így van. Hát én azt gondolom, hogy, hogy egyébként ez egy nagyon jó ezt ha olasz volt a részről, mert, mert, mert pont ez az, hogy nagy, nagy ferót ebbe belehozni, szóval szerintem ez maga az abszurditás, ami történik. Jó, de azt írj meg, Géza, hogy én azt látom, hogy a mi egész életünk abszurdítás. Tehát, hogy mi ingázunk a Komjáti Imre és a Kövér László között, és én bármikor szívesen ingáznék legközelebb, de nem a Komjáti Imre és a Kövér László között szeretnék ingázni. De, de... én is ezt gondolom, hogy azért abszurditás, mert maga Fero egy jó példa, mert az a Fero politikai uh, szerepvállalása, és egyébként az, amit most a Beatrix évek csinál, és ahogy éppen gombérázik, vagy nagyvárosi farkast játszik, egyébként a posztjai, mikor megnyilvánul, egyébként nagyon szeretem a felad, de mikor megnyilvánul mai napig is e, politikai kérdésekbe időnként a Facebookon, akkor meg a háttamon fel hogy hogy lehet ekkora baromszágokat írni. Igen, de az ő felelőssége más. Tehát, um, értem, amit mondasz, um, sajnál, az hogy az, az emberek nem megértőbbek az új helyével,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 és a Fehér út között Komiát Imre és Kövér László között lehet. Menni. De ugye azt mondjuk, hogy mind a ketten nagy Nagyferó, de vele megérdőek vagyunk. Azt gondolom, lehet, lehetnénk Újhely Istvánnal is de miközben azért Újhely Istvánnak uh, Annyiban hát mondjuk, nem, mondja... hogy Újhely István is pártya is volt hatalmon, Kövér László is is volt, és volt hatalmon és másgéza, más, más, mint amit a Feró. Tehát ez nem...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 kétségbejtő a magyar valóság ahhoz képest, ahol, ami, tehát ugye a világnál sokkal gazdagabb és szebb. Néha csúnyább, mint amilyen film itt nálunk a moziban megy Magyarország címmel. Van aki, van, aki tudom, van, aki félik Van, aki végig Ez nem csak álom Van, aki félik Van, aki végig Annyi életem Ahány halálom. Ahány halálom. A hány halálom meg Szépen, szépen és halkon és halkon. Tragolj meg! Nagyon meg! nem, nem lehet érteni elnézést nem lehet érteni. E, azt mindenképp szerettem volna elmondani, így most jó? Így sokkal. Hogy nagyon hajtottam a családot reggel, hogy fél nyolcra már autóba üljek, mert emlékszem arra a felháborodására, az olyan reggelen, amikor mondtam, hogy majd csütörtök reggel a, az új helyig hallhatjuk. Elcsúszott. Az a baj, hogy rosszul mondtam, mert ez keddem volt 8 óra, négy perckor. Rosszul mondtam. Értem. Minden esetre azt azért csak nem mertem telefonálni. Megvolt, meg pontosan megvolt, annyira megvolt, hogy az Index hivatkozott is arra a beszélgetésre, amely elmagyarázta, hogy hogyan spikéfonult vissza a Hűhelyi István és az MSZP. Igen, köszönöm szépen. Sajnálom, én voltam az, aki félretájékoztattam, ön pedig jól emlékszik.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 Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a parátja, magyar. 06148909999 és 036771161. Azt mondják. az tény, hogy ha lehetne bérletet váltani, azt nem a kommunitáriumi rekvidlástunkhoz útvonalra venném, de ez nem kíválságmindsar. De nem Könnyen fogad, de könnyen Jó reggelt. Jó reggelt, még a meccsre visszatérhetünk? Köszön. E, amiatt hívom, hogy nem tudom, mert előttem az szerintem ott lesz, hogy mikor volt az a vitatott 11-es szituáció. És a Messi legalább 2-3 percig ugye ott uh, támadt a... Neki ez nem Ég. szokás az, ezt tudjuk a messzről. Most az alját felhívtam, mint az a következő lenne, hogy mi a túrónak találták ki a videóbírót, ha nem erre. Úgyhogy amikor lelassítja, egyértelműen látszik, hogy a védő a kezével egy kicsit tereli a labdát. De ez nem nem talán... elég, hogy így van, de a Prohászk, akinél tenyap láttam a meccset, és akit szintén a Kejfejancsinak köszönetek azt mesélte, hogy a legutóbb volt olyan, hogy valaki megnézte videóbírón, egyértelmi volt, és még se adta meg, vagy megadta, miközben kiderült az ellenkezője. Tehát ez az egész videóbíró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 Én inkább, ha már itt tartunk, akkor, akkor... figyeljen, euh, bár bár úgy tudnék focizni, mint a messzi, vagy bármit úgy tudnék tenni, mint a messzi, bár vannak jó véleményel van rólam, de azért a messzi foci tudása az a genialitást súrolja. De az, ahogy egy ilyen parinak az igazságérzetét, egy ilyen szituáció annyira zavarja, hogy képes a bíró körül ott lebzselni ennyi ideig, az lenyűgöző. Az lenyűgöző. Az lenyűgöző. És ez nem jellemző a messzire. Tehát akkor nyilván ő abszolút látta, ott 20 talán is. Hát akkor már az marad meg, amit a ember a helyzete után ott hanyat fekve. Tehát ugye, hogy, hogy lehet vele így kibabrálni? Hogy ad egy ilyen labdát, és hogy ezt hogy lehet így El Elcsesszerinteni, igen. Az valami elképesztő. Nekem az hihetetlen, nem is tudom, mit át akartál, mert a kasztály a fölött a Dembélé. Nem, nem tudom, tudom, de a de Dembeli még oda ment hozzá és megölelte, és a Messi képes volt megölelni, pedig hát én nem csodálkoztam volna, hogy ki kikerüli. Szerintem kerüli. Szerintem, súgta, hogy a a szerintem tőle a hogy szerintem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 <muchos> egy telefon még belefér nullahat egy négy nya 9099- 36 t hét egyeshat egy.enngsinttők umjerecs otrajarégli, polkáni rágy a néjut Kaszülvágyyar egy vegyélek úli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 A magyarok kifejezetten kedvelik az Európai Uniót, pedig tízből hatan úgy vélik rossz irányba mennek a dolgok Európában. Mindez a Nézőpontintézet reprezentatív közvéleménykutatásából derült ki. 15 évvel az uniós csatlakozás után mindössze 11 százaléknyian vannak, akik kilépnének. 79 százalék pedig egyértelműen az EU tagja szeretne maradni. A V4 országokban látják legpesszimistábban az uniós folyamatok alakulását. 39 százalék szerint jó, 56 százalék szerint rossz az irány. Fokozottan csökkennek az adóterhek Ausztriában 2020-tól, a változás főként a bér- és jövedelemadót érinti, de a vállalatok nyerességadó kulcsa is alacsonyabb lesz majd, számolt be az MTI. Az asztrák kormány kedden ismertette a tervezett adóreformot, amelyet 2022-ig több lépcsőben vezetnek majd be. Az alacsonyabb jövedelműek adókulcsait csökkentik sávosan, segítve ezzel a leszakadók felzárkózását. A reformok finanszírozására költségvetésben 2,2 milliárd eurót különítettek el, a költségvetési töbletből további 1,8 milliárd euró áll rendelkezésre. Eltűnnek a lájkadatok like az Instagramról, a Facebook tulajdonában lévő közösségi felületen már tesztelik azt a verziót, amelyben a képek alatt megjelenő kedvelések száma nem látszik, ez az adat csak a poszt tulajdonosának lesz elérhető. Ezzel szeretnék meggátolni azt a folyamatot, amelyben a lájkok gyűjtése negatív hatást gyakorol az emberek mentális egészségére. A lájkvadászat a túl kevés kedvelés gyűjtő vagy még nagyobb népszerűségre vágyó felhasználókat. Arra ösztönzi ugyanis, hogy extrém és kifejezetten veszélyes szituációkat megörökítve igyekezzenek egyre feljebb tornázni a képek alatt megjelenő számokat. Figyelmezetlen voltam és eltelefonáltam az időt, kis türelmeket kérem. A soron következő beszélgetés a Városliget ZRT Jóvoltából jöhetett létre. Hogyha tetszik, akkor jön létre, a végén megjöhetett. Lehet? Uh...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 hosszabb felvezetés valaminek kapcsán. Tehát megdöbbent, hogy én ebbe belekerülök. E, azt gondolom, hogy ez a fajta levelezés, ami a Bardóc írását illeti, ez nem ide tartozik. Tehát például e, Roman Ditta, aki egy igen jeles zenész, azt írja, hogy ez csak az itt lakóknak lenne jó igazán, az meg nyilvánvalóan senkit sem érdekel, aki a Liget zrt van. Csak egy példa,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 a Karai Klára azon írását, hogy 200 ezer forint egy dicsőítő poszt megírása, fotósal gondolom még több, hogy ez így van-e vagy sem, arról elképzelésem sincs. És itt egyébként teljesen nyíltan vállalja például uh, Spirk József, hogy uh, ő aki egyébként a 24.hu-n elvileg. Tehát én például nem írok ilyenbe beled, vagy legalábbis nem nagyon emlékszem, hogy valamikor belefolytam volna mondván, hogy az én pártatlanságomban ez nem fér bele, de Spirk József ez nem köti. Azt írja az egyik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 én azt gondolom, hogy túlterhelésről semmilyen e, esetben nem oké, okay, ismét pontos vesző ellenőrizi az UNESCO a budapesti világörökségi helyszíneket a budapesti látogatás április 29-ig től április 30-ig tart, illetve tartott Lechner tudásközpontban találkoznak és a liget védők azok E, már felhívták a figyelmet arra, hogy hol és miképpen lehet ezzel kapcsolatban tiltakozni, illetőleg e, hozzáférhető a Tuzson Bence által való tize, 2019. februári jelentés, amely egyebek között arról beszél, hogy a néprajzi múzeum a, bi a biodóm magasságával kapcsolatban érvel, hogy ezek nem érik el azt a magasságot amivel kapcsolatban egyébként a világörökséget ért agódó UNESCO-nak bármit is tennie kell nem tudom mit lehet elmondani erről a 29-én és 30-án lezajlott ellenőrzésről hozzátéve, hogy az sem teljesen egyértelmű, hogy ebben a Városliget érintett volt. -e, mert az Andrási útról olvastam, de a Városligetről nem, de te feltétlenül többet tudsz hogy az UNESCO és az IKOMOS valóban 29-én és 30-án Magyarországon járt, ugye minden egy nem először fordul elő. Ennek a helyszíni bejárásoknak a, a célja az alapvetően nem a Városliget világörökségi helyszínének a megítélése, hanem egész Budapest világörökségi státuszáról szóló döntés, aminek rengeteg projekt része, azok a projektek, amik az elmúlt időszakban és az elkövetkező időszakban a város arculatát bármilyen szempontból markánsan formálják, úgy így tartozik a budai várnak a kérdésem, így tartozik akár privát fejlesztések is, mint a Kopaszigáton épülő MOL azzal a magasházal, ami ott található, vagy egyéb a városképre jelentős hatás bíró fejlesztések. És ennek kapcsán az UNESCO-nak és az ICOMO-nak az ellenőrei, akik egyébként hozzáteszem, nem a városliget ZRT-hez, nem a Várkapitánysághoz, nem a <túrítan> kopaszigát fejlesztőjéhez érkeznek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 Magyarország legnagyobb és legkomplexebb játszóteret, Tehát nagyjából ezek várhatóak az ütemezett karbantartások mellett, tehát az elkészülő a kutyás élménypark megújítása mellett, illetve bármit eh, írnak, mondanak és gondolnak. Ugye a pavilonkertről többet beszéltünk, egy heteken belül meg fogja nyitni a kapuját a, a, a megújult pavilonkert. Szerintem egy kifejezetten izgalmas kínálattal. Úgyhogy eh, talán még egyel több eh, és még egy népszerű belem lesz, mint ezt megelőzően. Végezetül, de nem utolsó sorban a de a rendőrnap van részszint május ami itt közvetlen itt van mögöttünk, tehát nem biztos, hogy minden szempontból érvényes információid vannak, hogy vizsgázott ez a mostani állapotú városliget? Öh.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 a Városlikben legyen szó akár a maratoni futóversenyről, vagy mondjuk a Rozália szintű borfesztiváról, vagy azokról a gyereknapi rendezvényekről, amik egyen magasabb színvonalat képviselnek, úgyhogy ugyanúgy mindenki számára elérhetőek. Nagyon szépen köszönöm, jövő héten folytatjuk. Szia, köszönöm szépen! Önök György Benedeket hallották, a Fárosliget ZRT vezérigazgatóját a beszélgetés létrejöttéhez. Elvél érdeme van az állatta vezetett intézménynek. Nagyjából három percünk van az akárvíró, után utána felhívom Ugi Attillát. 061 és 06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 Tőled úgy fél hogy elrohondott e marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk majd szint valmit mint villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de bele nyúlhat a russz medve mancsa, és a fuldokló európai tíz. Nem akarnak telefonálni, akkor kezdett. Egész országunk, amely dróton forog, és lepajlik-e merre a marra, pedig több vas kéne a tűz alatt, ha már védtelen nép, akit barda. No de mely vas lesz az a tűzbeli bas? Kérdem, ha lépünk, majd hirtelen színfal. Vajon mely egyben megyünk úrna elég politikba szárt évojainkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohontottem már a magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontottem már a én volna, a Ez a fényteli nap, mi dömnékünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, politik szállt így A Müsott a 18. kerületi önkormányzat támogatja.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 hogyha bár irodatlan összegről van szó, mégis valójában a kanadai nyugdíj alapnak a kiszorítása kezdődött meg a szónak abban az értelmében, hogy hogyan lehet egy redukált áron visszavásárolni a Budapest airportot függetle attól, hogy látszólag úgy tűnik, hogy ahhoz az Isten pénze sem elég. Azt mondanám erre, hogy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 még akkor is nagyon komoly uh, számításokat kéne végezni arra, hogy hogyan és miképpen uh, volna értelmes átvenni a repülőtérnek az üzemeltetését, uh, mert, mert akkor is komoly terhelést jelentene. Tehát ez, ez nem olyan dolog, hogy hiphop csak úgy beleugrunk, aztán utána majd ez működni fog. Uh, aki ezt gondolja, az nagyon-nagyon az, az nincsen tisztában, legyen az újságíró, politikus, uh, vagy csak kívülről uh, a, a helyzetet figyelő civil. Tehát itt én azt gondolom, hogy. hogy uh,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 ez kevés, is. erre ráadásul jött egy iszonyatosan a, a menedzsment számára előre nem látható ö, módon történő légipari fejlődés, utasszámnövekedéssel és egészen más típusú utazó közönség megjelenését ö, indukáló low-cost légitársaságok és low-cost légitársaságok megjelenésével. És ez egy olyan konfliktus teremtett, ami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 és eltakarítani a, ezt az inkriminált e, baseboardingnak hívott ugye, e, karámot, amit e, pári karámnak hívunk. Csak ugye ez konfliktust jelentett volna a Schengeni övezetben e, e, repülő piaci légitársaságokkal, e, keményebb tárgyalásokat esetleg valamilyen szempontból, meg, megdövelte volna a budapesti leszállások költségét, ami egy picit több munkát jelentett.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 feljönni a, a, az oldalra általában. Aztán jövő héten kedden, vagy jövő héten kedden, nem, ez, ez szerdá szerdán lesz. Szerdán, mindig szerdán van, mindig szerdán van. Most, most volt május első tehát pont tegnap lett volna, csak az ünnepre való tekintettel ezt elhalasztottuk egy héttel. Igazából 60, mondom, hogy egy, egy olyan 60-100 közötti kérdésről szoktunk beszélni ilyenkor, és hát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 azok, akik úgy első kézből e, látják a kérdést, és a kérdésre adott választ. És ugye fontos az, hogy az 5-6 szám valamilyen szűrő alapján az ördög tudja, hogy hogyan, de ez tudják, hogy azok, e, azok, azok valószínűleg kerületi, vagy, Aztán Azt áruhjál nekem, hogy mi lesz ez a 18. követ Kossuth Bringás reggeli 2019. május 6-a. az kérem, Alásson, az Hét a hétfő Frida és Ivet napja, reggel fél hét és kilenc óra között. Ez mi? Szeretnénk valamilyen formában, most már a, a, a negyedik vagy az ötödik éve népszerűsíteni a kerékpárral való munkába járást. Nyilván, amikor az időjárás engedi, tehát a hétfő erre pont alkalmatlan lesz. Hiába írunk május, nagy valószínűséggel ez nem májusi időjárás lesz, hanem leginkább egy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 oktatni a gentieket a belső magban és hogy ezáltal uh, mennyire kinyílt a város, és mennyivel érdekesebb lett az egész városban az élet. Szóval valami ilyesmit próbálunk mi is, mert nem klasszikus uh, vá belvárosi város vagyunk, nekünk nincsenek igazából olyan uh, belvárosi városmagunk, mint mondjuk Gentnek, uh, uh, legkevésbé folyónk, mint meg csatornáink, mint ahogy Gentnek, de mi is szeretnénk azt, hogy a belvárosi részben azért csökkenjen a, a gépjárműforgalom, Tehát a, a reggel, amikor én 8-ra próbálok beérni a hivatalban, most az tökéletesen lehetetlen, mert ugye vagy ö, oda tudok érni mondjuk fél 8-ig, vagy pedig akkor olyan fél 9 és háromért 95, mert 8-ra odaérni, az tökéletes lehetetlenség, mert pont akkor viszik a gyerekeket a szülők iskolába, pont akkor. Ö, indulnak oda a környékben, intézményekbe, pont akkor próbálnak ö, valamilyen ö, módon eljutni arra, arra a területre, ahova ott a, be, a kerületnek a, a, a magjában, és hát az, az elképesztő, hogy ami ilyenkor ott van ö, dugó tekintetében, és ezt csak utána, mint ahogy a sivatagban a, a záporeső után a, a nap felszárítja a vizet, úgy, úgy tünnek el az autók félkilenc körülbelül, tehát nem is lenne. Mm. Tehát, hogyha ezeknek egy jelentős részét kerékpárra tudnánk uh, átcsábítani, akkor azért az uh, jelentősen csökkenne a Se kerékpár, a se autós közlekedés nem volt a Bozsik stadion környékén április 28-án reggel 8-tól néhány órán keresztül, amíg nem hatástalanítottak egy második világháborús bombát,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 találtással is sikerrel megtörtént ezt a logisztikai kérdést, amely nem egyszerű logisztikai kérdés volt, szintén sikerült megoldani. Ez összesen hány embert érintett? A 18. kerület részéről én azt mondom, hogy olyan, olyan nem egész száz család, az olyan kétszáz olyan körüli kis állambolgárt. Kispesten kis több, kis, mondjuk nálunk volt a 35-40 a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 és nem tudták előre, hogy ez a bomba ez egyébként ehhez hasonló lesz e vagy nem, amit most fölleltek, mert annak a hatástalanítása és felrobbantása egészen más eljárást igényel, és ezért volt egy pici bizonytalanság, és ezért is hagyták ott a, a földben, és aztán utána ezért is kellett viszonylag hosszú ideig, viszonylag hosszú ideig utána ezeket a bombákat.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 Kivételesen türelmét kérem, illetve maradjunk abba, hogy ezt a kérdést később tenném fel, mert visszatérnék egy előző riport folytatott beszélgetésre. Akkor délőtt találkozunk is, a jövő héten folytatjuk. A mostani megbeszélése az repülőtérrel kapcsolatos vagy sem, vagy ne érdeklődjük? Nem, nem nyugodtan lehet ez a kábítószer egyeztető fórumnak az ülések hát, összes, Nagyon szépen köszönöm, akkor ez is szóba kerül majd. Köszönöm szépen. Legközelebb én is nagyon szépen köszönöm. Önök Ugiatillát hallották, a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. keleti önkormányzat támogatta. Most pedig egy előző beszélgetés folytatódik.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 Tisztelt Fialaúr! Az imént adásba került hogy György készített interjúban az interjú egy megjegyzése volt Spirk József újságíróra. Ebben a megjegyzésben az interjú alanya azt mondta, hogy mindegy, hogy Spirkósef József a 24hu vagy más gazdatestben van, stb. A gazdatestnek tudtommal így Földes Ádám egy jelentése van magyarul, és ez a parazita gazdatest összefüggésben fordul elő. Ön ezt a megjegyzést szó nélkül hagyta az ön műsorában, az alanya gond nélkül parazitásított egy másik újságíró. Szeretnék érdeklődni, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Ön egyetérte a minősítéssel, mint formájában, mint tartalmában, és azért nem szólt közbe, vagy tért vissza erre, mert ebben semmi kivetni valót nem talált, vagy más oka volt ennek. Üdvözlettel, földes Ádám. Nem állítanám, hogy minden szempontból magyarázatát adtam annak, hogy egyébként én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 utólag így, hogy külön felhívják erre a figyelmet, részint a te megjegyzésedre, részint az én viszonyulásomra, akarsz-e bármit ezúgyben mondani, még mielőtt szik lesz ebből? Abszolút. Én elsősorban szeretném megkövetni saját magamat ebben a történetben, tehát én Távolálljon tőlem, hogy bárkit, akár Spirki Józsefet, akárkit megbáncsak, vagy az előbb felolvasottak alapján én minősítsem az ő tevékenységét, tehát hogy ez tényleg távoláll tőlem. Az a helyzet, hogy én csak annyit szerettem volna jelezni, de majd akkor a következő műsorokba erre fokozottan figyelek, hogy nyilván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 átgondolva mindazt, amit mondok, különös tekintettel arra, hogy ez nem rég érkezett ez az e-mail, és én ezt fontosnak tartom, ugyanakkor szeretném felhívni Földes Ádám figyelmét arra,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 Tapasztalatai folytán másféle reakciót eredményez, mint amire ő egyébként számít. Őszintén sajnálom, hogy ennek az apropóját egyébként ez az ország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 ennyit szerettem volna mondani. Akarsz-e bármi kommentát fűzni hozzá? Mert azt nem azt gondolom... hogy nincs bennem, tehát mondom még egyszer elnézést kérek, hogyha ezzel akár az újságírót, vagy bárkit, aki hallgatja a műsort, én megbántottam, nincs bennem ilyen szempontból negatív érzés, főleg az, amit az előbb szól olvastál, hogy az e-mailben érkezett, ez meg különösen távol áll tőlem, tehát abszolút nem gondolnám a az újságíró kapcsán, hogy e, ezeket... Ugyanakkor is még is egy utolsó megjegyzést, az orgánomok megjegyzésen, meg itt, e, konkrét megjegyzésen e, nélkül elmondani, hogy abban a világban, ahol ma azt a helyét el a Városliget projekt mint amit elfoglal, hogy ellenzéki oldalon, adott esetben, is satúval se fogják kiszedni belőlem, hogy milyen orgánumról van szó, adott esetben nem is egyről. Hogyha valamelyik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 Legutóbb a civil a pályámban túltéve maga minden kis és minden támadáson pozitív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 Ezek sokszoros átéttel kedves földes Ádám, ide tudnak vezetni. Minden által, mindazon által, ön, szeretnék én is az igazság felkent bajnak maradni. Nem könnyű. 061 és egy hat egy először.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 Földes gondol fél tízig reagálni arra, ami hangzott? érdeklődnék, hogy a Vintermantel lehetek lehet -e kérdést feltenni? Ha kicsit vár, akkor igen, <gül> mindjárt, csak még egy kicsit várok a tekintetben, hogy valaki telefonál még az előzőkbe. Várj egy pár pillanatot, és legyen szíves, addig tartsa. tartja. Igen, igen. Jó, akkor legyen szíves, maradjon. Ja. Ha nem, akkor nem, akkor haladunk tovább. Végülis az előző téma az összetérő teljesen mindegy, aki a témát felvetette újságíró, vagy sem. A most már csak a másodpercek választják, jelent? Örvon! A műsort a Hülpesti Önkormányzat támogatja. Hallják egymást! Jó reggelt! Jó reggel. kívánok, Farkas vagyok. Két szeretnék feltenni a polgármester úrnak. Bocsánat, elnézést, én szinte alig hallom önt. Akkor Laci létszűves, gyere. Beszél Farkas úr. Igyekszem hangosan, most jó Hát egy picit találjon, de ez nem. Ezen beszél az illető, és ez nem hallja. Most mondja? Igen, itt vagyok. Hát, ha talán, talán... hú, mikor most magamat hát. hallom nagyon. Most, most borzasztó, hú, most, most egészen borzasztó, most. Halló, halló. Most hogy most megint Sipo. <gül> Farkas úr. Igen, itt vagyok. Próbáljuk meg így. Nagyon rövid leszek és, és hangos.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 Nekem csak uh, gyanúm van uh, ezzel kapcsolatban uh, méghozzá az, hogy uh, a hírekben azt szerepelt, hogy lehetséges, hogy a hétvégenként uh, végig, vagy lesz olyan alkalmak a metró felújítás kapcsán, amikor hétvégenként uh -huh. teljes vonalon uh, fog uh, ugyanúgy pótlás járni. De ezt most, uh, uh, hogy mondjam, tekintse úgy, mint uh, egy az átlagnál egy kicsit jobban tájékozott uh,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 Én is köszönöm, ha bárkinek újabb kérdése van, hajrá, valamelyik vonal a kettő közül, szabad 061 és 06 36 7 7 1 1 1. volt egy politikai demonstráció, ezzel nekünk épül a ti pénzeteken, köszönjük Zsolt rakták ki a néhai Árpád kórházhoz az üzenetet a jobbikosok ami azzal kapcsolat, hogy az úspesti Árpád kórház kórház áthúzva munkászálló tartó sajtótájékoztatót a Péter, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője aki szerint felháborított, hogy miközben folyamatosan bevándorlókkal riogat a kormány, addig ezzel szemben módszeresen telepít be külföldi vendégmunkásokat az országba. Ehm, hogy ez hogyan kapcsolódik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 Lekerült napi rendről, és most, ugye megszületett az a kormányhatározat, mi szerint eh, egy koedukált munkásszállót eh, szeretne a fővárosi munkaerő hiányának ki kialakítani. Eh, senki eh, nem állított olyat, és nincs a kormányhatározaton olyan, hogy bármilyen külföldi vendégmunkásoknak épülne. Ez egy simán elképzelhető, és beli miniszterúrral tárgyaltunk erről.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 Igen, ugye nagy valószínűséggel a szöveg az így hangozhat: az egykori Árpád kórházban ukrán vendégmunkásoknak épít szállodát a Fidesz? Hát igen, ez az a, ez, ez az a, az az a hangulatkeltés. Tehát én értem, hogy egykori kórház, tehát ezt tudja mindenki, sőt, nekem is fájó de ez egy épület, tehát a kórház attól kórház, ha van benne orvos, ha van benne műszer, ha van benne ellátás és finanszírozás. Ha hát valami mondták, hogy ki csak egyszer elkészül ez, akkor tényleg ott kizárólag ukrán vendégmunkások lesznek-e, vagy oda áll a Jakab Péter? Igen, csak ugye ez én én az, nem az nem. a harc, amit nem lehet megvízni, mert ez egy komplet hazugság, tehát ilyet Jakab Péter nem állíthat, mert ilyen döntés nincsen, tehát innentől kezdve ez a riogatás, ez, ez, hogyha más lenne, E, és mondjuk e, nem e, mondjuk ukrán és nem mondjuk vendégmunkás, hanem, hanem most teljesen milyen nemzetiség és terorista, akkor ez kezdve a BTK-s tehát venn. Tehát túl túlbeszéltünk. Kilenc órától, ami már 21 perce mögöttünk van, pénteken este egy nyolci teljes utcár lesz az Elke Gyula utca és az Illek-Vince körforgalom között. A Nádor utcának a teljes Faltól falig történik, a körforgalomtól egyébként egészen a Bécsei utcaig megfogúj, meg, megújítják a, a, a, a járdát, a zöldsávot, a, farek, a fasort és a, a, az útburkolatot. Ennek az első, szakasz a, az első szakaszának az asztaltozása lett ebben a két napban, tehát elvileg már zajlik, majd arra fogok elmenni mindenre a beszélgetés után, is megnézem. Um... Érte szó a ház elejét, hogy 8. Évente, 8. éve évente kétszer tavasszal és ősszel ajándékcsomagot adnak át újpest nyugdíjasainak burgonya. Mm -hmm. Csak a hát most nem burgonya volt, hanem ugye tartós élelmiszer, lisz, cukor, olaj, rizs. Ilyen ez ilyen. összefüggésben van a burgonya hiánya? Nincs. A, a hagyomány szerint ősszel van burgonya, és száraz tészta, illetve tavasszal pedig ez a ez szállítás most már 8. éve mindig. Úgyhogy semmi, semmilyen összefüggés nincs, majd ősz lesz Volt-e hozzá levél? Nagyon-nagyon sok köszönő levél, és nagyon-nagyon sok ön önlevele, tehát ami, ami a, nem tudom, tehát amit, amit kiszoktak szúrni, és azt mondják, hogy ez politikai hangulatkeltésre alkalmas. volt egy levél? Ja, jegyző úr nem gondolta úgy, hogy azok után, hogy a, hogy a múltkor egy sima választáson való részvétel, vagy bocsánat, nem, hogy az népszavazás volt, népszavazáson való részvételre buzdítás, tehát anélkül, hogy kire és mire, eh, egészetesen csak a részvételre, mint ugye azért a demokrácia egyik alap pillére, hogy akkor a szavazáson, a népszavazáson, amikor a sorsunkról döntettük, azokon részvegyünk. Ezt emiatt el, el, elmarasztalta őt, a, és így ezáltal minket a választási eh,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 Azt most sajnos kifalják el, hogy hagynám, mert hogy én a rendezvényen leszek. E, még megnézzük, hogy hogyan esetleg valamilyen tévés megoldást tudta helyszínen, vagy lehet, hogy telefonon fogjuk nézni a online között, és nem tudom, de a helyszíne én most nem fogok tudni menni sajnos.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 törvény és rendeleti szinten van szabály az, hogy ezeket a különböző előterjesztéseket legyen az egy kerületi szabályozási terv, vagy pedig egy ilyen fővárosi e, TST, vagy, vagy, vagy, vagy akár egy mobilitási terv hogyan kell társadalmi véleményezésre bocsátani, ez zajlik, ennek meg van a felelőse, hogy ez most a békeke, vagy a fővárosnak valamelyik ügyöztály, ezt nem, nem is tudom, de lehet inkább a békeke, tehát ott van egy... egy azt így ennek Bácska János, hogy minden fradi Góról tudósítani fogja. Hát akkor sokat nem fog nekem írogatni. <gül> Na jó, ki <gül> <tia>, János. <gül> meglátjuk, meglátjuk. De, de minden esetre, ha, ha már így itt van, a, hát, ha nem is a vonalban, de hallja, akkor, akkor mindenképpen. Már csak a kollégélítés miatt is, de már, de csak azért gratulálok a 30. baj. Ma egy megjegyzés érkezett arra a Györgyev is folytatott beszélgetésben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 Hát egyetlen, tehát hogyha ha csak és kizárólag lehánytjuk a, a, a politika szintjére, mert ugye én azért éltem meg mondjuk rektorválasztást is egyáltalán, az sem volt leány álom, vagy hogy mondják ezt. Tehát ott sem bántak kesztyűskézzel, kézzel, és nem válogattak az eszközök között a felek. De ha csak ezt most lerántjuk a, a, a, a politika szintjére, ahol négy évente, öt évente ugye a választók bizalmát kér, kell kérni, sajnos azt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 Na most, azt, ha, azt a, ha, ha az nem az én autó, hanem a főváros metrója, és nem egy nyert hanem patkány, akkor ez rögtön politika, és rögtön ki kell állni, hogy most újították hogy x milliárdért vagy x milliárdért a metróz, és lámlám -lám két nap alatt csődben megy holott egyébként egy banális történet, egy teljesen eh, egyszerű, Műszakilag is érthető állampolgári, átlagos gondolkodás, mint is teljes mértékben érthető dologról van szó, de hogy politikát csinálod valaki, akkor valószínűleg azért csinálja, mert lesz hatása. Szerintem azért az emberek egyre inkább és a, a, a ugye minden egyes kampány, az fölfokozott hangulatot hoz magával, e, és ugye a politikusoknak is megnövekszik az aktivitásra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 kezdenek tisztán látni. Annak ellenére, hogy a Facebook és az a tömegmédia ugye nagyon-nagyon durván el tudja vinni a pletkát és a rémíreket, meg a félretájékoztatást, de, de most már talán, és lehet ez, ez csak a reményemet fogalmazom, meg, olyan szintet kezd elérni ezeket az információk,nak a mennyisége, olyan öntik öntikre az embereket, hogy kezdenek e, talán e, szelektálni ezek között. Nyilván mindenki a saját habitusa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 Filippov Gábor fél nyolctól Bácska János nyolctól Karácsony Gergely holnap nem lesz Navracsis Tibor, és úgy tűnik, hogy fél kilenc után nem sokkal, nagyjából 8 óra 40-kor én is veszem a kalapomat. nulla hat egy és egy másodszor jó jó reggelt, Horváth kérdezett, két mondatot engedj meg a Lila akász, Az egyik, hogy a, a színlapon, ezeknek a szórólapokon azt szerepel, hogy bizonyos név, ugye a Fizzi Fiz, Fiz, Fiz, Fiz, Gerd, aki alakított a nasságos, azt, mondja, hogy Szíria dicsősége. Ezt, utána pedig a belső színlapon, ami a színházban volt a folyosón, kiti már ez le volt takarva. Kérdezném meg majd a Celi hogy mit jelentett ez a Szíria dicsősége, mert ott bent már nem szerepel, csak érdekességként, hogy nem tudom hogy mit jelent. A másik, hogy borzasztó szomorú voltam, hogy Galkó balás láttam, akit egy nagyra becsülött, és nagyon szeretek. tisztelek, hogy egy statiszta szerepben volt, és, és hát mindenképpen szomorú vagyok miatta, hogy csak ez így, így foglalkoztatják, de legalább itt foglalkoztatták ennek a rább Mikor utazol? Csak uh, május 31-én, de még foglalkoztatni hallgatni ott a ahogy mindig is hallgatnak a párnap, ahogy férfőket szerzettem. Jó,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 Dörö 25 15 10. Laci tejeszt. Ez itt a Civil Rádió.